Andal san Sljedeći hadis 136. Nazovimo ovo oh, ovo. Oh, oh. Kaže an Selemete ibn Akva'i كان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال أصلمت ابن أكوى قال بيؤيد أُجسنيك بيئي كشجرته أصحاب الشجرة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان الظلل نستصردو به قال كلا نعلي اسمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جمعنا أزاتهم قال završili i otišli. Kaže, a zidovi, zidovi kuća, građevi na kojoj su oni bili, ne bi imao sjinku. Nesta zilu bi, sjek iz kojoj su oni krilo. Šta to znači? Da sunce nije prešlo, da je u zentu, da nije prešlo, izašlo iz zenta, prešlo u, znači, nagilo, da da nije nastupilo podni namaz. A oni već klanjali i završili hudbu i namaz. U drugom lafzu, u drugom uh, tekstu od Selemeti ibn Ekvah, kaže, Kuna nuđemmi'u ma resulaj sallallahu an-sebam iza zale ti šems. Kaže, klanjali bi džumu namaz sallallahu an-sebam, kada bi uh, sunce prešlo, uh, izašlo iz zenta. Kaže, je me narđi'u ne a zatim bi se, kaže, vratili, znači, račali bi svojim kućama, kaže, i pratili bi sjenku. Šta je ovdje pojinta? Pojinta znači, da imamo u jednom rivajetu, da bi klanjali prije nastupanja podne namaza, u drugom, da bi klanjali poslije. Dobro. Ovdje govori, znači, celo govori, je tekst hadiza, znači, do sad, znači, govori o tome, o, znači, hadiz u osnovi govori o tome, kad je propisano klanjati džun namaz a to smo govorili tamo iz fikho dijela, Da bi da uh, u ovom hadisu selemet ibn Akra uh, se se da je praksa bila poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi klanjali džumu rano, odnosno da bi klanjali do zepčeka. S tim da da on gore ukazuje, znači u jednom u prvom rivajtu ukazuju da bi klanjali pri nego što uh, što sunce izađe iz enta pređe zent, a u drugom da bi da bi klanjali nakon što priđe zent. I narodna su toga je nastavila razilaženja. Ima više rivajta kod muslima koje podupiri ovo da da su klanjali prije nego što nastupi podni namaz. Na osnovu ovog se različili učenjaci koji je namasko vrijeme, džume i namaza, na dva poznata stava. Složni su oko toga da ističe namasko vrijeme sa ikindiju namazom. Znači ovo što imamo, drugu džumu se klanja što je uvedena, znači bitno da se ona klanja prije ikindije namaza. A to što se klanja u dva navrata na ovo i na ono mjesto, u tome nema smijednje. Dobro. Prvi stav učenjaka je po pitanju kad počinje džuma. Prvi stav učenjaka, ono džumu Hručenjaka, tri meseba, svim imamo Hanabila, da ona počinje nakon što nastupi namatsko vrijeme, kada sunce pređe zente. Znači, poput, podne namazo. Da je, da je, da je namatsko vrijeme podne namazo, namatsko vrijeme za džumu drugi stav u učenjake dokazuju naravno dokazuju sa uh, sa oni što se ovaj, što spominu sa odu rivajetu i što spomene Buharija od sa radilla anhu kaže kada se ulazila sa selam i salati džumate hine taminus kaže lahu ko sam se kadao bi džumu kaže kada sunce se nagne nagne iz zenita priđe zent s druge strane imam poznati stav u, u hanbelijskom mezebu a to je da uh, džuma namaz e, nastupa njegovo vrijeme bi do Salat ili Eid. Kada nastupi namasko vrijeme, bajram namaza, može se klaniti A bajram namaz, rekli smo, ujutraj se može klaniti, ali tako? Ujutraj se može klaniti se ne digne, ne podigne sunce, zajedno je jedno koplja. To je u, u ovim malo u, u vrućim krajima oko 40 minuta, kod nas je da je oko sat vremena. Znači, rano se može klaniti po ko Ambilisko. a dokaz, znači ovo što je spomenuto ovde, a imamo također hadijs kod obilježga muslima u svome sahih, od džabera delahu, ne ne bio kaneju salili džumata sume netebo ila džimali, džimalina fe, fenurihuha karehine te zulu šems. Kaže, vjerovijesnik salallahu, ali se, znači, orivajetu muslim od džabera delahu, vjerovijesnik salallahu one se ne bih klanjao džumu. Zatim bi mi otišli Kod naši deva. Jo odmarali se kod njih. I odmarali deve. Ka je hinete Zuluševs. Kada bi sunce prešlo, napsilo zent, prešlo zent. A prije toga je džum. Što ja jasno každa je sklanjala džum prije. Prije nek što je suplo podnijsko vrijeme. A onda dođu, s druge strane dođu džum ovaj, Hručenjaka na tri mezeba pa pokušaju ove hadise da takozvani tevilat da je pojasni, da se ne misli ovo, podovi ovu podovim, podovim i tako dalje, uglavnom ispravno da ti da pokušaj ovih hadisa da se, da se oni protumači da, nije, da se ne misli tu da su glanjali prije stupanja povodnje namaza, prije sunce prije Ćuzent, je kao što gažu mnogi učenjaci jako, jako daleko neprihvatljivo jako daleko da tu, da se može tako protumačiti i zato neki učenjaci u Zangira, poput Ševkanija koji je svoga Zangira u knjizu Neidle kaže wala mezja ila wala međe ila, ila ne, potrebe kaže otim otim ovaj euh muta'assifa misi da da pokušajima pokušajima ovaj objašnjavanja tumačenja ovih hadisa koji su koji su neprihvatljivi kaže a što radi džumur učenjaka uglavnom Naci ispravno je alaza najbolje znači bnosu na ovoga hadisa da da znači, nema smetnje da se klanja neka džuma i prije i prije, prije nastupanja podne sku namaza pogotovo ako ima potrebe za tim a da je osnova u stvari osnova da se klanja posli nastupanja poslije nastupanja podne namaza znači ovdje ima ovde derivate znači ov hadisa ovde u rivaytu jednom da ukazuje da se može džuma klanjati prije podne namaza da nema smetnje u tome sino suđeilah na bilo što jako daleko do zadnja da se od Bajrama, da Bajramsko vrijeme. Pač znači kada su bi Bajramsko vrijeme se može klanđžumatovo, znači da tako nešto baš i nema dokaza, ima dokaz da se može klanjati, da na 10, 15, 20 minuta, pola sata da se klanja prije, da se da se džuma klanja prije, primjenu što nasupis podnešnje vrijeme, to i nas misao. Sad da kaže da do Bajrama da klanjaš džumu, to je malo ovaj, malo dalji. A onda se ovo slaže, ovaj ovaj s ove strane se ovaj sad slaže s čime? Kad se spoji u petak da i povodne A pa Zadtexad Isa kaže ako je ako se potrefi petak paže ko klanja ko klanja Bajram ne treba podni. Ko klanja znači ko ne klanja Bajram može povodno jedno drugo mijenja. Ne mora oboje. Što slaže? Pa slaže spogovok. Ako uzme ovaj sav što je spomenuo i što ima dokaze, ako se poklapa vrijeme između umje namaza preklapa se sa Bajramom, pa ima smisla. Načao ti klanjaš Bajram ujutro, a svakako Bajram se, a, džuma se može klanjati prije. Prije jedna stupanja podine na maza, znači jedno ima preklapanje, zato jedno drugo i mijenja. Ima svi se da mijenja. I nije slučajno došlo da se mijenja jedno drugo. Dobro. Andaluzam, andaluzam,